Fürdőzésem A FÖLDKÖZI TENGERBEN Egyszer majdnem a földközi tengerbe hagytam a fogam. Egy jó, ragyogó nyári délután nem messze Márszej kikötőjétől a tengerbe fürödtem. Jól esett a fürdőzést, messzire beúztam a tengerbe. Hirtelen látom, hogy egy ugyancsak nagy haltátott szája sebesen úszik felém. A hal közelsége miatt menekülésre már nem gondolhattam, csak egyetlen egyet tehettem, amennyire tudtam, olyan kicsire gömbölyöttem össze, kezemet testemhez szorítottam, lábam pedig a hasam alá húztam. Ebben a gömbös formában minden baj nélkül egyenesen a hal gyomrába csúsztam. A hal fogazata a legkisebb kát sem tette bennem. Bizonyára sejthetitek korom sötét, de kellemes meleg a hal Számomra tűrhető volt a hely, viszont annál tűrhetetlenebbnek bizonyultam én az ő számára. Ugyanis szörnyű gyomorfájást okoztam neki. A hal szívesen megszabadult volna tőlem, csak azt nem tudta, hogyan. Hm, mit gondoltok, vajon miért bánta meg a hal, hogy lenyelt? Nos, hatalmas gyomra, táncteremnek is beillett volna. A táncterem táncra való. Raptam is a táncot, hogy majd leszakadt a lábam. Jó kedvemnek csöppet sem örült a hal. Minél gyorsabban táncoltam, annál nagyobb fájdalmat okoztam neki, hanem amikor a skótok bakugrós táncába kezdtem, ha, olyan görcs jött rá, hogy kinyába fél kimagasodott a tengerből. Nos, ez lett a vesztem. Egy olasz kereskedelmi hajó matrózai épp csak megpillantották, már is megszigonyozták, majd a hajóhoz vonszolták, és felhúzták a fedélzetre. Közben azon tanakodtak, hogyan bontsák föl, hogy minél több olajhoz üssenak. Nagyon megijedtem, hisz értek olaszul, és minden egyes szót világosan megértettem, mert arra gondoltam, hogy halbontás közben hosszú késeikkel engem is könnyen megvághatnak. Ezért biztonságból a gyomor közepébe álltam, ahol akár tíz férfi is kényelmesen eláldogálhatott volna, és erősen reméltem, hogy vagy a fejnél, vagy a faroknál kezdik a munkájukat. Hamarosan el is múlt félelmem, mert valóban a farkánál fogtak bontáshoz a matrózok. Az első gyönge fény derengésénél a legjobb hangú opera énekeseket is megszégyenítő, harsányhangon kiabálni kezdtem. Egyre azt kiabáltam, mennyire örülök, hogy látom őket, és mennyire hálás vagyok, amiért kiszabadítanak, hiszen már majdnem megfulladtam a hal belsejében. Gondolhatjátok, milyen borzalommal hallgatták az ember hangján megszólaló holt alatt. <hállt> Amikor aztán a hal belsejéből feléjük lépő mezítelen férfiút is megpillantották, majdnem ájulta hullottak a fedélzetre. Azonnal el kellett nekik mesélnem, hogyan kerültem a halgyomrába. Többenten csóválták fejüket, s lélegzett visszafolytva hallgatták történetemet. Amikor kissé felfrissültem a hajón, köszönetet rebegtem megmentőimnek, és fejest a tengerbe. Hatalmas tempókkal úsztam ki a partra, ahol ugyanúgy találtam összehajtott ruháimat, ahogyan fürdőzésem előtt hagytam. Ötözködés közben zsebkendőmből elővettem az órát, és akkor láttam, hogy pontosan három és fél órát időztem a tengerő gyomrában.